Gaur egungo gaztiak, drogadiktuak, zikinak eta alferrutxak zarete. Et, et, et, zaiza esaten agona, baina guzti gara. Feministak. Hizikapitalistak. Antifaxistak. Euskaldunak. Ekologistak. Okupatzaileak. sexu askatzaileak. Musikeroak. Internazionalistak. Maitakorrak. Kasleak. Langile eta langabetuak. Malabaristak. Sortzaileak. Katetxeroak. Kaztea gara, Antxetamina egordiko vitamina. Aromadetan ordu batara orden gutxitatik ordubietara. Eta mineroak e, ikusten duzuenez, ba, gaur e, ba herri urratzen inguruan hitz egingo dugu. Bueno, agenda komentatuko dizu hugu, izan ere igandean da eta urtero bezela ba izango da eta laku bat munduan. Ou ou ou ou. Eta da hemenengoa Esan berra dago agendea begiratuz, hori berritsarrak dela benetan e, agenda guztiz betetzen duna, ze bestela ba betiko gauza da de, ondo da baina bueno, talde nagusia hori daukagu izango da Nafarroa agunean eta bertan entzun gai izango duzute eta bertan ere nik jende pila batean gongo dela. Baina bon hori. E... <laughs> Gor nago nien bailean, eta horregatik anago biskatu urduri behar bada. Eta beste aldean dakagoa aduriz, berak ez duilean moztu, baina handago. Txonean txek jarkoizu ditu egiteko lortzen badu. Aber, aduriz, zitzu egin biskat? Aber, ah, bai. bai, entzuten naiz. Bai, kaso egunon? Egunon. Bueno, este me egiten a hacer en bakarrik egintza Bai, bueno, ongi, ongi, ongi. Orange ongi. Posteneiz, posteneiz. Bai. Bueno, ba, antzuleak ere holako ez zurpentsatzen duten. Eta bueno, ba, así gaite zeña ja pixka bat, jendeak ideia bat eduki dezan ze letxo bar dugun gaur, eta ezagitz, eh Bai, ez, e, beti bezala, ba, izango ditugu arkendata berriak, bertan ba inguruko, ba, bertan e, gaur egon dauden egitarauak eta ba gertatu diren eta zitza eingo dugu. Horren ostean, e, bilduk auta gaiden e, oinatzekin hitz e, egingo dugu, behintzat, lortzen badugu konektatzea, beti bezala, telefonoarekin ekure harreman ez bai da oso ona, baina, bueno, horren ostean, gero, e, jaionekin hitz egingo dugu, bera atzegi elkarteko kidea dat, eta bueno, e, bera kontatuko dugu, pixatze egiten duten, eta nola biltzen den bera hau zauetan. Eta maitzeko? Rata edo espatasaria, eta... Oixe. Ba, bueno, Rata edo espatasaria berriz ere esango dugu, os mila aldiz, guerekin kontaktuan jartzeko, zon proposamenak emateko, eta ba hori okaz dutela antxeta minarroba.gmail.comen, e, e, mila bihaltzeko aukera eta gero ba, telefono telefonozitu gaitzak ezue, oso jatorra gera, lasai ez dugu kokoskarik egiten. Bona, bueno, batzutan bai. Baina, aduriztek egiten du. Baxekin dezatzuela. Eee, bueno, ba... Hori, e, telefona jareko ditu etkun jarain, erbaldin bort. <risa> eta... Eta, bueno, ba... aurrera egingo dugu saioarekin.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 Lakaxita gastetxea interneten, Berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa. eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. Hiru bebikoitza lakashita.org. Bueno, ba, e, Asamaz dala, ba, saioarekin hasiko gara, eta beti bezala jendak artzen dizu egunez, ba, berta, berarekin hasiko gara, gaur e, larun bat a, Zazpi, maia txak ba, bueno, e, gauz desienta ba daude, jakizua dibidez, kartasun ikitaldia ba, edo dagoela, e, denok sajararen alde, aurralde fundazioak eginik, e, Gipuzkoako plazan, hori e, amaiketan hasi da, izango da Zazpiak arte, Horren oztean, e, ba, ipuinko entalariak, bueno, e, barkatu, konfetu egineiz. Txolarte guna ere badagoela, adimen hurriko gazten eixialdi italdeak, Atzegi Fundazioak ba, egiten duena. Hori, ammaiketan jostaldi pilotelekuan, ondarribin izango da, ammaiketatik e, irutara. Gero ere, antzerkia, e, birusak erasoan, Euska, Euskara Bultzatzeko Gazmoz, eta e, Musika Eskolako Auditorian hori bostetan izango da, eta bueno, e, jakin gautzuten bezala gaur ere sagardo izango da, ba, jendea ba, sagardoa daztatzeko edo bueno, nahi duena egiteko, eta ba, upadak e, gobernuzkan poko eragurren aldekoa, e, beti bezala Moskun, hori e, izango da, seietan. Eta badaila gaur ere kontzertua e, xalbatz eta, eta maio hienar eta maia kultur zentuan sortziretan. Datornastean, e, ostekunera joaten gara eta bertan e, literatur minten gila da, La poetika de la ironia, e, Pierre Chantz Gess, da inozen den, Ikustala liburutegian Irunen bostetan, eta ostiralean ba ateraldi bat antolatu eginda maiatzaren 13an bertan e, Xoldo gainara ibilaldia izango da Irun iruten e, Euskal Karteak eginik eta bertan ba e, ibiliko dira ba goizeko bezitan aterata Baitare a baitare aipatzea gaur sagardogunara e, baina lenteago ba saia orden gutxi aldera ba, Ba, en duten e, bilduren legalizazioa ta ilegalizazio dela ta, ba, bueno, e, e, gazte, ba, jende gazteak, en, bilduren aldeko, ba, posto egiten duten gazteek, ba, e, argazkia egiteko proposamena eluzatzen dutela, ondorioz, eh, gazteago zarate eta, ba, bilduren aldeko, ba, jarrera baldu dute, ba, animatzen zaiteste eta peñakalean egingo da argazkia, beraz, hurbildu ta, bueno, egingo da argazki polit bat, hor jendarekin. Baita ere, ba, esan duen bezala, herri urratsen Ingurura, ba, bueno, badakiz dute, Herri Urratx bihar dela, baina esaran e, egiten den, Kriston Farra handa egiten dena da, Herri Urratx gaua. Eta hori beti e, larun batean izaten dela, bertan Kriston giriagoten dela, eta hori esaran esan bezala, etxola gaztetxeak antolaturik. Eta bertan e, Borrokan, Mopa, Willis Drummond eta bukatzeko ba, DJak, e, Pandabailun eta DJ imo jogengo direla. Eta hori, e, e, zer izango dela, gaueko sortzeatik aurrera, eta, bueno, e, gogoa botuzute, ba, kriston parranda goten da, kriston giroa, eta animatu, bertara urbiltzera. Baitare, gaur, e, maiatzak zazpi, ba, potente dago, arrasaten, e, arretxaldeko seiretatik aurrera, ba, bizi zigorrik ez lelopean, ba, e, zera, e, manifa bat e, antolatuko da. Arrasaten, e, ba, gaixotasun larria dituzten persoen ba, eskartzelatzea eskatzeko, eta, e, Bueno, eta hori da dena eta baitar bagian ez dago soloturik, baina bueno, gogoratu, ba, egongo dela segurenik ere bilduren aldeko ekimengisa bat txirinda bat dator e, nastean, eta bueno, beraz, e, gogor zuteta adiegon ez dago leheniko solotua, baina, bueno, jakizue, ba, segurenik egongo dela bat txirinda martxari. abi 2011 gaueko 9 zertiadik aurrera landetsako frontoian elkartasunean murgildu urbildu, lagun artean bildu ez zaitezki gildu gobernos chapelpunk ratzinger eta siroka ondoren gaupasa selecta estepidillea eta bat sound sistemeko masta eta kenitra m sirekin jai giroa gaupasa bokatak txozna ongi pasatzeko aukera gainera topoa gau osoan zehar duzu Animas, anima zaitez aitez. Informazio gehiagorako irubebikoitza elkartasungaua.tk Elkartasungaua 2000 elkartasungaua, amaika, gaueko behatzi territatik aurrera irungo holandetxa duzoan. Eta entzundu zuten ez, da, bueno, Landetxan ere bauztute aukera, e, mendik angutxibarru izango den e, zenbait kontzertu egongo dira, e, adoriz Landetxakoa da, eta, ba, arrotasunez esango ditugu, ez? Zagitz e, e, informatu gaitzazu bizka, eta aduriz, e, zehar e, ilusiokin zaudeten ningu gaurre inguruan. Bai, bueno, e, pentsatu da. <laughs> bai, esan, e, azken, bueno, Landetxako jaiago erpizteko asmoziekin da, e, Pentsatu zen, bueno, pentsatu zuten gazte batzuk juntatu dira, eta bueno, elkartasun bat ga, e, gau bat egitea presen alde eta bar. Ta, bueno, nahiko ilusioa helen e, auzo jende eta gehiago mugitzen zen, pixkat galdu egin da, eta bueno, ilusio horrekin ba, aurten ere e, ba, bertako gazte kantolatu ediko eguna, eguna o izango da. Bueno, ba, Naiko ilusio naltuak eta gogo ekin gaude, bai. Honola bai, pues, nesta landetzako jendia bilbotarrak bezain arroputzak izan, ba edo gehiago esan beharra dago. Arroputza baino maite duzute zuen lurra, beraz hori ez dago gaizki. Baya, mono, bai, mundu jatorra, jatorrak eztarete. Bueno, eta zezo zerro komentatzeko Baia, edo Bai, antzi zaidala len komentatzea e, datorren ostiralean landetsako cuadrilla nafaria badagoela eta gogoa daugena ba hurbildu daitekeela. Ui, Aduriz, landetsakoko izendik eta landetzi antzi zaizu. Bai, eskapa. Bueno, bueno, bueno. Esperezago ni zego ta la noche kuinorrentzuten, bestela ezkuta larri biliko zera. Bueno, komentatzea dago la landetsakoko cuadrilla datorren ostiralean. Hori ama gozta euron truke, latzetako ba, ikastolaren pati ban, eta bueno, gogoa bat duzute, eta parranda goxoa bat egiteko, ba, animantu. Urren gogunean ez dakik nola gongo garen. Parranda goxoa. Ba, egu egiten ditugu. Ondoa. Bueno, va ba, eh orain jasamez dela jendaren ostean e, berriekin etorriko gera eta bueno, e, komentatzeko e, e, adi honetan ba Itziar Moreno gose greba mugagaberiaekin diola, eh ministerio ministerioaren aldeko mugimenduak adierazi duenez, ba Itziar Moreno euskal presio politikoa gose greban dago joan den igandetik eta Kartzelan honen ba, beharra edo Kartzelan jasaten nahi den ba kartza egoeraren ba, aurka egiteko da protesta egiteko moduan ba, hor negatik eh, ari dugu segreba egiten. Apirillan hasieran ziren atxerik luftu zuten eh, frantziako poliziek, fresnesen eta, bueno, eh, dilonera erabantzuten bertako espetxera eta, bueno, dirudien ez da orain eh, bertan jarri diote ba, bakartzea eta horren ondorioz ba, berako segreba egitea erabakidu ba nun baiteko eragogorra delako. Baitareak ipatzea, Xomin Kataloñe, uste dut hola esango dela, txomen hiri hartu rutik, gazteak, eh, auzipetzen ari dela pauen eta haue, ba, martxoaren hama bostean, e, ba, pauen izan dako aurkako mobilizazioa dela eta ba, bertan e, bait, e, ade, eskatu zieten ADN-a, o bueno, eta, e, bai, ADNA eskatu zieten, bait, e, polizien aurkako bortizkari ariazela eta hauek ba, uko egin zuten, horren ondorioz, ba, auzipetu egin dituzte, txominkataren eta Iri txominiriar ba, kanboko o sea, segiko militanteak dira eta, bueno, e, dirudien ez, ba, ez e, frantzian ba, nahiko bortitzari dira, kasuenetan, ba, e, adenea ez amatekatekan, eta, bueno, hori e, da, ba, bigaztea guen eguera. E, Paila eskatzen duten ez da, egun orduko e, interesan mankomeneko lana, e, trabahoztu para la komunidad ola esaten dena. Bueno, e, jakingo da, ba, ekainaren hogeita ean Baitare, ere, ba, ba kaso honetan loturik dagoen berria, ba, hauek Euroginduen aurkeako mobilizazioan e, atxilotuak edo izan zielako, ba hizpuran egin zuten hiru ba, beste hiru hastee baia Espainiaretu egin dituzte. Kaso honetan, Xelba eta Jazindra Ramirez eta Indikaperez, ba, Gazta independentistak Espainiaretu dituztela, Está bueno, e, burutu zuen sarekadan, ba hauek eh an ezpuran ba, txilotuak izant ziren eta ja dagoeneko ja ba, e, bar eta besteak ere ba ja zortziak ja, e, ba, Espainian daude. Beraz hemendikan ba, gure animoak eta ja goerari vuelta matentzaian. Eta orain, nire tokatzen zaiz, biskabat, e, berri ekin bukatzeko. E, Jalenago ere komentatu genuen HD e, ba, gelituk edo mugitu mugimenduak prestatutako zenbait ekimen ekastetxez berdinetan. Eta hauen artean, ba, egin bueno, gindiran e, saioen artean, ba, azkenean e, Nafarroan asko mugitu dira, dirudien diru ez. Izan ere, Nafarroak Unibertsitate Publikoan, unan e, ba, zenbait e, itxoina, hauken Univertsieta eta publikoan informazioan naketa, zigitxatzea, baurie e, bileten edo zigitxatzea, projekzioa, maien gurua eta jarra konzentrazioa eta bar prestatu dira. Gero, ba, berako Tokiona ikastetxean ere konzentrazioa egintzen, e, ba, Tokiona ikastetxe parean. Gero Iruñako Iturrama Institutuan ere bai konzentrazio egontzen ogeita malprotsonen gurukua, mendilorrin, ba Iruñako beste auzo bat, parodia bat, eta jendeak klasetika aterazen, zuzenderitzaren zuzen aginduai desobedituz, hori ba, desobedientzia izugarria agontzen, ikusten denez, e, kalean konzentrazio egiten zuten ortean, eta Polizia Nazionalak iru ikasle identifikatu zituen. Gero badurango ere ikaslek manifestazioa burutu zuten, nama bitan, lexalde institutuan galdakauko institutua da, ba, bertan bi bideo emanaldi antolatu dituzte, bueno, zituzten, eta berrogei pertsona inguru bilduz ziren ba, iritzea eman, eta eztabaida da bai ego, egon ostean edo no, egoteko, sortzeko. Eta gero, ba, iluñan jarraituz, e, segon instituto, e, Donapea institutua, mendilorriko institutua eunate, ermita gaina, eta ikastola San Fermin eta Arizaso, ba, bertan ere, ba nesta bertako ikasleek ez burutu, ba bertara ba eban, bertan manatu dira komikiez berdinak, ze mugitu mugimenduak, ez dakit ikusi dituzuten, baina komiki batzuk egin ditu eta adidez hori UPV'en ba jarri zituzten paretetan zehar eta pasibetan zehar eta ba hori egon zirela ba, institutu hauetan komikiago hau banatzen eta va ba, pankarta jarri zituzten eta pegatinak banatu eta bueno, azkenean, ba, propaganda egin eta beintzat ba bat konturatu daitezen hor CEO zer zegola, ez? Eta ba, o gero eh unan egondira ba zenbait e, nola nor da debate euskaraz? Estaba ira. Estaba ira. Baia bai, oria. Kat. <hie wow! <hie <hie <hie ondo kat. Au, Mariño le hago unao ba varias ba taida ez da niak emandira eh Hetan inguruan eta ba baita bertako ikasleen laguntaz ere ba egin dira holako hitzaldi e, tailerde bate batzuk eztabaida batzuk eta ba hori ba bukatzeko asatea ba esteilas eta lab jarri dute e, osa, edukazio de, o aurrean educazio denuntzia ba jarri dute izan ere, dagoen e, diru, diruko puru des... Hori, zen... Hori, e, jesuz, marietako ze. Edukazioan, emberetzi milioi euro kenduko dira hori e, HT egiteko, eta berroitea iru milioi euro izango dira HT egiteko nafarroan. Hori da. Horrean, ikusten duzuen ez, ekonomikoki e, desbalantzea handia dagoela, eta hori da, ba, este ilas eta labek, Ba, salatu dutena, Nafarro maian bat ez Eta hori da dena, ba, txete... Ehm... E, Galdituk antolatutako, ado mugituk antolatutako mobilizazioa gunaren inguruan. Eta hori guztundu zuten denez, Nafarroan ere, ba, ba, dire indarrean. Eta nain jarriko izote musikita pixka bat, itxo aiten baze, azute, pis segundu. Mm, bale, ba... Ba uzten guztia horrengoz eta ba eta agenda honekin amaitu zat emango dugu eta gero ja esan bezala ba oinotzeekin jarriko gara kontaktuan. Aha. ¿Qué pasa? ¿Qué lo que pasa? Ah, ah. Yo rodilla o no. Yo prefiero mi rodilla o no. Yo prefiero mi rodilla o no. no cifra la supero capto caloría suela dinero venden órgano viña y manín viste la burbuja empieza a ver cadeer do tubo de escape ajá uh -huh, así voy yo con un pico en la mano y palante del tiro no me frene ya me quite lo toque cállate mejor y no lo troppe soy fabricante trabajo todo tipo de materiales. Manejo todas las posibilidades Antes de mover ficha Crece, saborea tu logro Aprende de tu ogro, enséñame tu sangre Quiero detenerme y olerla La cosa buena ten, reconocen Amabela, al niño Hago mi cuenta a tu la tuya Pues dejo irlo estás zumbando So tu voz escape, uh -huh. así voy yo Con un pico en la mano eh, eh, Échate a un lado, no me frene Cómo no me vas a querer te mejor y no lo tropezo y fabricante yo con un pico en la mano eh, eh, a un lado y no me frene no me vas a querer me es no lo topes soy fabricante ya ya juro, fabrican ella, ya pues vivir de rodilla Yo prendo esta cerilla, planto cara esta semilla No, no yo no espero nada, haré fe Amo y respeto, a quien coja mi llamada Soy verde como tú, necesitamos comer Un boli y un papel, mejor servicio de transporte Ya sabes, el mapa no es como lo dibujan Tengo caras de brujas, llevo una brújula Un día perdí el norte yo todo lo encontré Quítame mérito, no te doy crédito Hasta profundidad la presión impone No somos lo que comemos, me cago en los dedos hay seres humanos que parecen gusanos Nunca todo demasiado Levanta las manos Me llama la atención Estamos en peligro de extinción Llevo munición Estoy lista pa' la acción Dos tubos de escape Así voy yo Con un pico en la mano eh, Échate a un lado No me frene. Cómo no me vas a querer ya, ya te mejor y no lo tropezo y va no me vas a querer cállate mejor y no lo tropiezo y va mala maría es lo suyo veallo el mundo es tuyo la r de rumba garra eso oro amarillo y brillante es por delante Defino mi sustancia como una barra de hierro y mercurio mi planeta urano viajo a julio la belleza te lo soque miran si el mundo gira yo no no no me volveré de aquí tengo una montaña yo no acendo yo ya el to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 Atribo yo, con un pico en la eh, mano eh, Échate a un lado No me frene Cómo no me vas a querer Callate mejor y no lo tropezo y fabricante Ya, ya, ya mm -hmm. Eso es El del 2004 Le pongo los zapatos eh. Zer Ruben, kue bai, guenu. Aberri txiki jabai, baina txikitua ez dut nahi. Zerterako behar dut, hogeita mar minututan gasteiz. Hogeita mabos liparretan donosti, berrogi zizpurutan bilbo, berroita bosta hienetan iruñe. Aberri txiki jabai, Baina txikitua, ez dut nahi. Nora noake inora, neure buruari iesi, arna sanon pausa ezin, bultzilei oti gure lurraren erra jurratuari ezbeste so, iliun eta muzin. Aderri txikilla bai, baina txikitua ez dut nahi. Zer esango diat txartxaloei, laminei, intxisuei, eren sugei? Sator Trenaren lehora demandan datozkidanian iratzarri ditudalata. Aberri txikila bai, baina txikitu ez dut nahi. Zerregin Neure Neurepentiuma piztuta ezikusi jarena? Barnera beharrian, saria nabigatu? Software, plugin, blog, bluetooth, e-mail post, askiote esatea xola zait bost, anbotoko damearen sugarne garraza aztekot. Ez, aberri txikila bai, baina txikitua ez baitut nahi. Nahi asta, hasta, nahi dut jozta gure lurren karea, gure lautaden horea, gure egari sailen horia, gure pentzeoiamen joria. Nahi dut, nahi dut lur bizian bizi, itolarritik aske, erromes, amoltzu, leiak denoi bilotza leia baino bainoleen. Aberri txekila bai, baina txikitua ez paitut nahi. <totipasar> Herriek auzoek, jendeak, amalurrak, errespetoe zihitzen dugu. Atzeterik ez, atzeterik ez, atzeterik ez, atzeterik ez. Aizeterik ez! Aizeterik ez! Azaterik ez. Azaterik ez. Bueno, eta harain esan bezala, ba, e, Oñatz dugu hemen telefonoan. Bai, oinatz Entzuten gaituzu? Oñatz? Ez, Oñatz ikan bezaldean. Ba, ez, ez dugu entzuten. Raiot dugu gara biskabat berriz ere sortzen, mitartan jarreko izu egu legalizazioaren kanabis dekalidea baratoren abestia ba bildurekin zerikusia delako Bueno de Chicago de calidad barato en una hau konpontzen dugun bitartean Sácate la china drone, venga ya china drone, la china No hay china, no hay china. no hay china, no hay china. na palanuto bueno, de chaches sácate la orain bertan daukagun oinatz, bai? oinatz dugu dogonzote oinatz zer aindikan <laughs> ba ez da gutu, ez egatikan zer dela eta Va, me gustó tener este tarte hecho que yo, a ver si estoy policiada, o sea que disfruta tú eso, ¿eh? Ba, bueno, ez dakit horrein e, oinatzekin e, itzaiteko izango dugun. E, ba, ez dakit e, bestaldean dago Oinat? No, Ke ba? Ez dakit arazoren badago. Beraz, e, barkatu, abestiak harriko dugu berriro, eta... Bai, bueno, orain uste edo te izango dugula aukera itzaiteko, baina. Ah, bueno, ya. Joder, ez dakit ze gertatu den mailan, baina Kristona zo pila benitun. Bueno, va Bai, botoi bat omenzen, ez dakit, botoi alu bat. Pero bueno. Va <laughs> ba, bueno, guardión, en la goza. Ay, guardión, qué marensei. Está bueno, eh, bueno, Jakingo ez dakit jakingo un jendeak, baina bueno, baina atz eh bilduren listako burua da, eh Irunen, ez zala, la, oinat? hori dira bai, Bilduko zerrenda burua, Alkategaia, prendikan eta hori da, bai. nagurua, ya, lindikan, eta, bueno, eh ba, bueno, e, ba besterik gabe, bueno, hasiko gara igual piskat elkarrisketarekin, eh ba le galdera igual eh ba, no, e, paso Bildu hau, paso naikonde izan da, ez? E, ba, bertan e, bateratu bai da, ba, ez? Eh alternativarekin eta bueno, dute, dut zuek ere ba lanketa dago egingo zen utela, ez? E, Herren inguruan. Baia, e, bueno, e komentatza harren, ba, bueno, bildu zer denez, eh? bai. eskertear eta abertzaleen arteko ba, koalizio bat, o sea, ba, ba bere ba aurrera pausak ebatzen diren ba, bueno. ba, er lehean, batean e, egiteko talde bat gogoz ba, berria, es, ba bueno, gait aldetikan. Hoi bai, es, eskertear eta Bo, bai, abertzalea garen herritar harrakuatu era, ba bueno, ba e, erri honetan dagoen eh, gatazkari, bueno, izten bidea ermateko eta nola ez. Ba. Ni hirungo zerren dagoen gure ezela, hirungo ba, galetxera ino ere ba, uh -huh. gatazka garen konpon bidea eramatea zen agure elguruetako bat. Baina uh -huh. eh, bueno, gontzarate bildukoak, ba, pixka torrez, eh, azken egunotan hain beste bonbo eman den eh, ilegalizazioa eta ez ilegalizazioarekin, E, zure kasuan ez dakit nola biziz izan zenuen e, gohera hori, horra, oh, e, gau eko amabiak arte gombari izan zen asko jakin nahiak, eta bueno, zure kasuan ez dakit nola bizitu zenuen? O... Ba ez, bueno, esan daiteke, e, e, izbil bidea, gau eko amabiak, eguneko gau eko amabiak baino, lehen agotik handatorrela, horatu behar dugu, mm. ba, bueno, e, e, statuak, bueno, gobernuak, abokatuaren eta fiskaltzaren bitartez, errek kutxoa sartu zuela, ela e apirilla bukaralera hortikano e, gorenak eh liberatu izan zuen gorenak eh paia aurkakoa ateratzen ba gun guzti ba, bon, ez beti bat tentsio puntu batekin ez herri izango den nola es e, ba, bon, alegazioak egin bar ziren guztia bueno egia san e, autoak irakurri ba, jakiteko sentzelez eh ba impugna zibaren arrazoiak zeintzuk ziren jakiteko guzti horretan, ba, bueno, lan desiente imarra izan da, ezan, ba, bueno, gorduak pasa behar izan dire, e, gorenak behin epaia emanda eta kontrakoa izan da, ba, bueno, ez, azkeneko esperantza, e, kostitu nizion ala den azen, de, bueno, rekutsua sartu zuen bilduk, eta, ba, bueno, hosteguna beri begira ja, ba, esan, ba, bueno, ez, ama biak bitarte zeukatela e, denbola, eta, Bueno, ba, egun hoy aurreko egunetan, ba, bueno, eskerrak eman behar da, es, ba, herriai, herriari, herriari, es, eh, ba, bai, ba bai, bai kalerea aterata eta baita, bueno, eh, ba, er, kaletikan aurkitutako jendearen babesari eskerrak eman eta, bueno, Bilbon e, eta Iruinan ostegunaren egindako mobilizazioetan parte jende guztiari eskerrak ere. Eta, bueno, horregatik ba, ere, ba, bueno, esan daiteke posik gaudela esmakarrikan konstituzionalaren espaiaren gati. Eta, benetan, ba, jendea, momentu onta, ba, erantzun egin duelako, eta, bueno, ba, eso soa un día emateaz gain, ba, ikusi ikusten delako, barriotan, ba, aurrera pausak emateko, aukerak ba, daudela Eta, bo, bukatzeko, ba, bueno, konstituzionalaren ba posik ez, egia esan, Ne di jende, siente galdetzen zidan, ea, eze, e, e, e, uste nuen gertatzen zelago, jo eta konstituzional arekin, nik erantzuna beti argi hauk ok, dut, ezka estu españoletik anez, dakizula erretzorri daiteken, ez? Eze, dugu nugu ze inden beraien jokoa, ez dakik egin dezaketen zin izan diteken erantzuna, eta, bueno, bagia zan, e, beraien argi dago, e, beraien estrategiarik begira. da, Eh, dena ondo neurtuko zutela eta bueno ma, eh, esan posik egon barruu, ba egia izan posible go marduba eh, eh maiatz 22koa da ldu eskultetan ba bueno egon egon gaitezkelako eta gurtu bueno, urte batzuk gehondoren ba dauden eh, aukera politiko guztiak ba parte hart dezaketelako eh, guzti 20s naiz gausti demokratiko azizano dain gaur lehorak ez ez mendik aurrera inpugnazioa ertain dituzketa baina bueno Utsi ez, orain goz, ba, egoera erdi demokratiko batean gaudela, eta, bueno, ba, beste alderri guztien, ba, egoera berginean, esan deiteke. Uh -huh. Ba, pixka bat, orain, e, irunen zentratuz eta e, bai, batez ere bazterrendetan, ikusten da bazterrendako kideak orokorren gazteak zarete, zure gazteazera gaztea zera, eta bazakit, e, zer dela eta emanda horrelako aurpei aldaketa bat. Bueno, y esa eh zerrendari beriratuta gasteak bai, baino elduak ere, esan diteke, ni ez naik gasteena, baino ni gaino gasteagoak daude, baino bai, es da 20 urteetatik urte inguruko pertsona batera dijoa zerrenda, zerrenda anitza da, eh, esan da mezela jira, bildu herritarrai sortutako koalizioa da. Eh, herritarrai eh, bai agertelak Ba, e, toki zutako, e, e, ba, nio, bai tokia ezberrinetatik kan elkartutako eh herritarrak baino bai jende gaztea ba bueno es ba egia san e, arraroa e, da es politikan e, o, jende gaztea ibiltzarena baina bueno es e, ba beti ba irrika txiki badago es, ba, bueno, e, gazte mailatikan ba bueno es azkena aldatzerena beti zaud udala egiten da baina beti udala er, jende gaztearentzako einbarko eh, litzate ba gu ni kohitago estuerteokitago garelako ez orkizuna eta guri bueno, begira egia zan ba, irunen lan gutxi egiten da eta bueno, egian hori izan daiteke harrazenetako bat ez eta bueno, mm. ba, aztegi begira egin daitekeen lana udalera begira Baina, bere azainera hori ez azkenean betien beti dio freskotasun bat, ilusio bat eta ez da egit berriek edo azutasun horrek ez, beti emango dio beste ikutxu bat baina zuke pertsunelki zerg motibatu zaitu, guabatu e, ba, zaharra zui jakima edo justo ba, gainera zerrenda gurua izateko, ba, benetan ba, segurunik ba, zinegozi izango zera gutxienez eta ba, zelakite, zer da zin da zure motivazioa nauguzia? Bueno, ba, motivazioa nauguzia ez, beti ba, egia bueno, e ezan ba, politika inguruan edo e, ba, irrikapisa dut ima duzu, ba, bere kasua hori dela, beti ere ba e, lan egiteko eta gauzak aldatzeko tokizik ere xena udala izan daitekela egia esan, ba, bueno, udalean lan egiteko goarekin hori da igual ba, e, gauzan agusiena egual gogo e, hori -go eta gauzak, bueno, ba, polik aldatzeko joera ardezaten, ba, bueno ba, uste dudalako, ba, bueno, gazte izan eta nere aldetikan, ba, bueno, pentsatzen dudalako ba, bueno, alik eta hoeren gauzak eginda, ba, bueno, poliki-poliki Eh, gauzak aldat daitezkela Bueno, beraz, eh, argi geditu da hemen gauzak aldatu barko direla modu batean bestean eta, ba, ezagit azkeneko nik generaldetikanezu galdera gehiagorik ezagit azkenok adurik ez galderaren bat du edo azkeneko zehuzar gehiagetun nahi duzun zu, koñatz Bai, bueno, Bola, ni bai bai Bona, bai, bai Bona, Ez nigal aski angularatxo bat bai e, bueno, e, orain e, ba e, onartuta gero ba, bildu ba, legal izango dela ta eh ez egingo duzu ta lana ta bueno ez dakit e, nola ikusten duzun ba, e, bilduren egoera ba irun mai ba, mailan adibidez ez e, ba, botoen inguruan o, jendeare, jendeak irunen ba bilduren inguruan daukan eh pertspertsio hori edo ez dakit anlikuzanan ba, mm -hmm. Baes, bueno, Eliasan, ba, eh jendartean ikusten da badagola, ba, eh, ba onartzen eh, bat, eh, gauza berri bada, eh, hori eskertea eta gertaren arteko elkarlan bateran oinarrituta dagoen koalizio bat, eh, lehenoz atzenuen bezala, ba, eskerrak eman, jalde kaleraterasengendeari, abide artean eztertea egin zen mobilizazioan irudenen eztertea izanda 241 pertsona alkartu al digen, kaletikan da bien jende asko, ba babesa ematen du eta bueno, Ba, ja, ja, da, datuak aurrera zain izango liztateke, baina, bueno, jen e, ben horain, oinartuko naiz, ba, e, impugnazioen, herrekultzioan, e, abokatuak sartutakoan, ba, bueno, datu batzuk ematen, ba, bueno, ba, hirri lauzi negozio ematen iziotera bilduria, onte zuko balitz, ba, bueno, hori e, baino gehiago, bueno, gure ba, programa eta gure Ardatzetako bat ba, bueno, e, jendearen parte hartzea da eta no eskerrak eman ez gain, ba, bueno, jende guzti horreri gehialdia ba, bueno, eginnez, ba, lan egitera e, deen artean lortuko dugu, ba, aliketa jende gehien, haliketan ba, zerrendako kide gehien udaera jotea eta gehien bat, ba, hori ez jendearen parte hartzea dela gure gureardaza, bai e, orengo urtuko dugun kanpaina honetan. E, Eta baita no eskire, ba, bueno, gerora ere, ba, bueno, udalean, e baldin bagaude, ba, jende guztiaren parte hartzea bermatuko dugula, eta jendearekin egongo garaela eh, orduan, bueno. Bajende animatu, ez, ba, aukera guztatzera, e, eta, eta, bueno, ba, emaitzak e, nahi bauzute, ba, haute pasata, ja, paperetan ditugunean, nahi baituzute, oiek baloratuko ditugu, aukera baldin badago, no eski? Bala, vale. vale. Nosketa, gainera ere, ba, zuk esan duzuna pixka bat hori, ba, reafirmatzeko edo, barain arte egin dira batzahar ireki asko ez, berez, e, informatzeko jendeari zer den autoskundetara eramango den proposamena, eta ez, e, azkenean, ba, zerrenda garantzitzuak dira, ze, politika jendeak egingo du, baina gero hor dauden e, proposamenak, herriak e, mandakoak dira, erritikan hartuta, herrian berplanteatuta, ez? Eta azkenean, ba, irela pertsona batzuk, bertean, ba, bosa edo itza jarriko dutenak, baina berez ez duek defendatuko dut zutena, ba, herriak proposatutakoa da, ez? Noski, noski hori da. Gu, ba, azkenean zuketaz ez atentzen numezela, ba, ez? Gu gara urte edo, baina gu ez gera haotxa bakarrikan, gure udal programa e, egiteko, Eta ba, eh, ebi duguna izan da parte hartzea, eh, salik eta jende gehien parte hartzea, ba, jendearen ideiak ba, kontrastatu beste batzuekin, eh, arlo kain dugu gure programa, arlo horietan nabilen jendearekin, hoiekin ba, bildu gara, irunek zer behar duen, zer aldatu behar den, zer den eh, ondo dagoena, zer den gaixi dagoena, eta... Bueno, es la de Tiere eta hori argi daukaguna, eh, jendearen parte hartzea, bai, hasieratikan e, udal programagin bai, orain ere kanpanean eta nola es, ba, urrengo 4 urteigira, ba, bildu udalean balexean e, balimaoa onola esa, ba, bai, e, gure alde dago jende guztiei, baina haratago ere herritar guztiek parte hartzen zaten, ba, udalean herrian egiten diren, ba, bai, proiektu eta baita gauza guztiei informazioa eta parte hartze, benetako parte hartze batera gultzaten dugula. Eta hori informazio hori e guztia, eskura garri, e non negon daiteke? Hori Se, ze gure programarena eta edo? Hori da. Ba, bueno, ba, uno, bara, bueno, kampaina egia esan gara da, gukiskat eran dugu hasi dugula, dena bat, gukostegunan aztez dela, gu zain ginen, horretarako, behialdi batzuk daude, ba, e, e, e, azte lenean, e, bazar bat egingo da, irekia, bildurena, ba, bueno, kampainaren nondignorakoak eh, esateko, jende animatzeko parte hartzera, baina, bueno, lako, ba, pixka batez, herria eh, erren inguruko parte hartzera, begira, gira, bueno, bidez, ba, bildu gira bate egingo da, baina, jende, a, jende ari behituko saio, eh, gurengo larun bat eta egandean, ba, bueno, eh, gure programaren nondignorakoak esplikatzeko, baina, zuzenean, esto, kizzeatzetan, guk e, pentsatzen begutugun tokietan, aldatubarriren tokietan, ba e, gausak eingo diren tokietan, jendeari esplikatzeko gure programa nola den, zer dugun, nundik natera dugun, mm. eta geroa la ekitaldiak ba ba parte hartzaileak eta jendetsuak izatea, baino horrela jendeari begira, badakigu non ezatu niren kanpaina geiena dela prentsari begira, baino guk bai zentratu nahi dugu ba bi egun horietan, erri ari begira gure programa mm. zuzenean e, pertsonari ba, esplikatzeko. Norski, logiko, ademez alazkenean, e, buzka emango izuetenak pertsonak gira eta ez kamarazak. Eta... hor.i da, horri Bai. Eta gero ba, interneten edo kera egongo da, ez dakitzen zilikatuko duzute zer, edo aien modan dauden Twitter, 20 eta ariotakoren bate izango duzute edo bai, bai, egongo dire, ez nahiz, hoietan nik ez ditut erabiltzen, ez nahiz. Ez dakit nola da ditzen dire, baina bai badakit, bueno, asiratikan bildu guadu web horri bat, bertan barruan ere, irungo atala badagoetan bestaldere, ba, Facebook eta Twitter erabiltiko dire, ba, bueno, daure egun, ba, zare sozialak girelako, jende gehienera iristeko, ba, erabiltzen diren, ba, e eta teratzen, erabiten diren. Eta ere sozialak edo... Hori da, bai. Eta, jende guzti horrengan nahi bizteko, eta egia zen, oietan jende gazte de jente ibiltzen da, da bueno, lehen osaten honen bezala gazte ere gauzak ingo irenez, da, bueno, gauzak egiragiko ire, eta, bai, e, zin bizoet ezan nola izena dutez, ez, ez dakit Facebooken nola izango den, baina, bueno, egia zen, bai, bueno, bilduko webgunetik anirun nesartzuta gero suposatzen dut, ortik kan e lotura gomodelaba gabe Facebook eta Twitterrera. Urki askenean miskabas chatuts. Gainera justos que dugu e, berritzoa bat tsuna e, Twitterren komentak gehiien komentatu den gaia edo azken egunoten izan dela bildu península guztian. Eta ez da kit, ba horregatik kan galdetu dizut e, azkenean ikusten denez jende horren bidez komunikatzen da eta eta horren inguruan ere asko hitze egin da homen e, bilduren inguruan. Bai, bai, argi dago gaur egun sare soziala dela e, gehien mugitzen dena, informazio gehien mugitzen duena e, zuk izan du te, te nintxulan lehenengo posto negago dela baina ez dakit mundikan edo, baina nintxuna daukat e, binda eta aparte, ahono, bueno, bilduren e, bilduren konta izan dela, ba, komentatu edo baina, bai, ez, noski, ba, bai. Bai, egia esan e, izartea aurrela joa eta, bueno bai, denak eh, asartu barko dugu golako gautetan, ba hori bueno, jende gehien dena iristeko eta bueno, jendak ere, ba bueno, mm. gure golako ba, ibiltzen garela, beraie gere, ba, talde batera uztearren, ba beraie gere jakitarren gure gero lana errealitatean indar da. azkenean ematen du ah, mundu virtuala bizi garela eta Eta hor... Bai, bai, ematen du eta eta gari ezaten du, niko lako gausak ez ditutera abiltzen ez aukat. Zubarik anolako gausetan erabiltzeko, baina bai, hudiet, iau, iau, behartu gau dela, ba mundu bihurtu alorretan idiltera, ez? baino baina, baina, poliki egin beharko galik ezagutxien, baina bai, alko balitz eta, horrela, ezare sozialetan egin beharrean, baina, kalean izango balitz, guztien zakoa asko zobe eta, baina, beti ezela ez, aurrez aurreko elkarrizketa eta esposo beada, nere ustez, la pantalla gaten aurrean dagoena baño. Boske, pues sazarderas ni contigo ni zinti pizkatez, zeñan, bueno. Olida, olida, bai, bai. Bueno, ahini ya bukatu, zeskiz, komentarioak ezakite ya bukatu nahi zuten zau zerrekin, edo... Ya... Bueno, <risa> <A ver, risa> ne da alde tikan besterik ez, bueno, gehiena esan da, da, bueno, baxen, nikan a ver, handi animatzearen ha, egaçe eta helduak, bilduren inguruan ba bidea uzteutena dela, ba bueno, la kanpainara eh kanpaina diter animatzean, ba bueno, eta bestelare, ba bueno, es mía dela, ba pues ere, o sea, aur oke garela baldimada, ba bueno. Vale, ba eskerrik askoiat, nekoste du goz asko egitu dizkiguzula. Zuei, zuei, ezkerra, ba, bueno, bat hartetxo emate bat ikan, eta, eta animo, saio aurrera jarraizeko. Ezkerrik asko. <risa> Alemoduaren, venga. Bueno, zuei, ja. Venga, adio. Ezkerrik asko, anjor. Anjor. <risa> Herriotxak <risa> Facebooken, Facebooken, entzun eta parte hartu. Thank mm -hmm. you. Bueno, ba, entzun duzuten bezala, baina atzekin egin dugu elkarrizketa, bilduko irun gauta gaiarekin e, orain, lehena izan dugu, jaionerekin, atzegiko kide batekin egingo dugu elkarrizketa bat. eta bueno, berarekin kontaktatzen seiatzen ari gara, beraz, e, itxen pixka bat, eta ea berarekin kontaktari, kontaktatzerik dugun. No Lakasita gastetxea interneten, berriak, agenda, kampainen inguruko informazioa, eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. Iru bebikoitza lakasita.org du gera pizka bat kontaktatzen e, jaionerekin, ba jaione atsegiko e, ba, voluntario talde kokidea da eta ba, gauza da berarekin hitz egin egin nula, ba pizka bat jakiteko gazteek atsegin eh duten paperaren inguruan informatzeko, ba, Bertara bertela nola jo daitekeen, zerden egiten dutena edo ez pizka bat jakiteko ba ber experientziaren inguruan eta gauza da, ba, berak komentatu zigen gozokatetela egun berezia prestatu zitela, ze ba, izan ere ezoakizute, ba atsegi elkartea da, zeinetan ba jendea ba ezaitasunak gauzan jendarekin, ba gozak egiten dira hizi aldirako, ba dela ba e, sindrome de Downeko pertsoneekin edo ba bestelako arazo psikologiko edo fisikoak dituzten pertsoneekin Ba, egiten da e, ba, Joan Krepak ekitera eragun batean, beste batean piztinara eta askotan dira hori ba, jende gaztea eta bertan eh ba agoten direnak beraiekin astegurutan aldutenean. Eta bueno, gari zen negenu pizka bat bera kontatua bere esperientzia, baina oraingoz ez dugu berekin hitz egitea lortzen, behar berbadala lanpetute ebiliko da gorko eguna prestatzen eta ba segituko dugu pizka bat bilduren inguruan hitz egiten, ba izan ere oso gauza bilpilan egondako Zerbait da, eta horreren ba, orduan hori duela ba, pixka bat kakasortzen horren dikant. Zerbait pixka bat kaka horren dikantan. Que no pasa nada, que el aire se acaba, que ha muerto las ganas Como en un viejo sueño, pero correr y no vuelo Tanto tiempo bailando en el barro Coleccionando destrozos, promesas y arrepentimientos Por la calle triste tristeza, pan de la mano, la rabia y la culpa Hoy me siento tan sola, quiero escapar y no puedo Tanto tiempo bailando en el barro Kolekzionando, destrozos, promesas, jarra peruntimientos. Feliz... Eta, bueno, esan bezala, ba, en, nik da, ja, da goeneko zongi jakin godu bezala, ba, bilbo nik asten dut, eta, ba, bertan izan txenez, manifestaldi di nazionala, eta, eta, bau, nagoentzen aste artean, ditu zen bezala, ba, donosti ingaste izan, eta beste askotan ditu zen, ba, olako... Manifestaldi bat, eta gero ba, oztuguna, nazionala izan zen, bertalatu behar ginen ba, uniberitxentateko gazte asko, jeketak oztogunan izan zen. Baina, bueno, jende nahiko bildu ginen, ba, sagrado korazunetik hasi eta moiua plaza eraino, moiua plaza ez, harriaga e, plaza eraino juntzen, Eta gero, ba, bertan, e, sentada bat egin zen, amabiak arte, ba, bilduren inguruko edo bildu legalizatu edo ilegalizatu zutenaren inguruko informazio eman arte. Eta ba, asko joan egintzirean, baina beste asko bertan gelditu ziren, amabiak arte, bertan estenatu kitziki bat zegoen. Eta benetan, nik e, bi pote hartera juan nintzen aldezarrera, eta gero, bueltatu egintzen, ba, intzuten zen buiaren gatik eta benetan beldurgarria zen, entzuten zira noiuak, ba, izugarria, eh? ose, matentzun atletikek irabazi zula, edo ez dakit oso oso, jende oso oso apasionatut Eta, eta, eta, ba hori, e, izan ere, azusia, ez zenaen nahi zideikangabe, ba hori, ba, izan zela oso zutxua, jende asko postu zen, eta, ba, berkaren ikusten ziren asko, ba emakume bateko jokatu zuen jodetaralar eta ondako nugu idak. <risa> ez dagozik, ba, gira politxazagoela eta amaten duela, ba, bengaz, ez, igual ez askoetan ez dugu sinisten, hagu e, nolaetan eman da, ez orain arte beti xirikatu gaitu uzte, eta arain bai, baina beti hagu ilusiori ez, errenik ari ez zutinu garaipen bat mila manifa egin ostean, askotan ez dugu lortu benetan manifana aldarrikatzen genuna eta justa manifa batekin, eta gero hori batzutera ba, manifestaztia aldarrikatzen den hori lortzea, ba, beti da ez oksigenatzen du pila bat, eta, eta elusionatzen du izugarri ezakitzen bentsetzen duzaduriz zer? ha, ah, horien bai, esan ba, esan duetuz gauza, baina mozten badi da zu mikroa zindu ditzei <laughs> ez, bai, eh, arrez eduzu Zein zu horretan, manifa asko egiten dira, ez dugu lortzen elburua, baina, bueno, e, garaipena edo ez ikusiko da, zetik e, oinatzek esan duen bezala, hori indik e, aukera dute hautagai ba, batzuk edo bertatik gentzeko, baina, bueno, beintzat jendea pozik zegoen, neri ezagun batzuk komentatu didatene, zegoen ziren ordenagailuan gaidan zintzilik, amarr horri irekita el país, el mundo berria gara, gero Twitter eta Facebooka, hor ritxoiten, ba Bilbao honetzin zirenak joan, behintzate beintzat eh nunbaide orde, ordenagailuz jarraitu zuten, beste batzuk eh televista builduren ez da interesatzen, eh 4000 pertsona inguru haut juntatu zirela, hor 4200 inguruan, bueno, eske enfinan hori, ba bai. E, jende beintzat ilusiarekin ikusten da. eta hori, nik dela da lapozgarriena, ona no, gerera bai daude, nik uste dut duda asko, ez? Azkenean eh e arekin egon den eta alternatibakin egon den bateratze hortan, ba, ikusitakoa batzarretan eta bar jendeak zenbait punturekin bad duda asko ditu, ze puntu askoetan ez datuste bat alderdi ezberdinak eta ba, ez, de bateratze hortan irabazten den moduan ere zenbait puntu ere kolokan gelditzen dire, ez? Eta eta beldur hori beti hor dagoela eta nik uste dut askotan Ba, egiten denak e, esaten denak baino gehiago erakusten duela eta oraindik an e, bilduk ba, benetan ikuste dut esperantza bat esortu duela jendeak indar bat hartu du hor baina gero ikusi beharra dago e, nola funtzionatuko duen edo nola egingo den naz badikit nikuste ne iguala fiskate skeptikoa naiz baina baina ni dut ikusi azter pasatzen den ez da dela hta bezalako gaiekin oso gehi garrantzitsuak ikuste edo dela Ez dakit zein baina nigu ez dut garantitxoa den puntua dela, eta hor diskrepazio gu txibatzu gode, hor ea eta azkera bertara norten. Ez dakit. Azta kipu doler. Ba, segi, segi. <laughs> ez? Segi, bai, bai, hori zen ilegalizatu zuten beste bat. <laughs> bueno, bromak aparte, bai. Tornako alderdia sortu beharko da, o... Eri zute, venga, Mariano, egiten pixka bat, a ber? Eta maio zu, Mariano eri. A ber, egiten, Mariano? Zer nahi duzu. Zer nahi duzu, zukizu egitea. Ha? Be, haztak egiten zute, ma, komentatukot, baina Mariano zegoen tornakurekin, tanunbait tornakutaz aspertu eginda, tan erekin etorri da. Ba, <t lasting> ez dira dien, ez zai, egon <topping> da meneriz, zampatzen boteo guztiak, hau montatzen, desmontatzen, Indu Mariano hori xo, baina nahurtatzean, atzeko partean. Ja, jaztu ah, izango Mariano Show igual, ja, gello. Bai, gomborren no oski behiet. Bai? Bai. Bai, noiz. Burrengo saioan? Bai, mm. baina gaur da adornak uberen show. Ah, gaur bai. Bai. Gaur nire show totala izan da bai. Bai, bai, nabaritu da musikarekin, eh? Bai, bai, bai. Musikarekin? Bueno, hagu nire nola zaten da. Kulpa. Nere... Errua. Nire errua da, doktor dozeo. Ah, amigo, bez? <laughs> Nire ikere guztokadokat, baina... Nik ez. <risa> baina, zure, aginaren unha makarra da pila bat. Bai, bai, gaur, raiot error, ez? Eh? Raiot error, bai, azkenean, jarri dugu, bena mendago zerrenda, bueno, jartzeko. Bueno, hori zantzen, Marianoetanik egin genuen estabidea bat, babukatzeko Maria, musik. Maria, azta hori da zu, hori, eskera, saio guztia, esaten hori jarri bardu doala, eta zegatik leitxe doka horrelako obsesioa beste horrekin. Ba, da ni planteatu nire lagu, Txailoa ba, e, bukatzeko, kuñaz aparte, e, beti abestiren bat, berdina izatea. Arratea duz patas? Bai, baina gero arratas e, duz da, eta askotan berde gainan hitz egiten dugu, baina aparte abestiren bat. Eta, bueno, okurritu zitzaigun radioterrorrena, ba, bueno, hitz egiten dugu lako biskagat. Ba, ba, eso, eltona 70 batako, propuesta edo... Proposamena gedo iritsiak edori, antxetamina arroba gemail.com Horri da ta, telefono jarri dukulen ere Bai, pinaen jasai joan jas, bukat zardago Beraz, bueno, deitunea baldin bauztuete Jaro, kai berriz ere kuina dugu ez Bai, jarri duk Berriro, dale Gaur denbora Gaur denbora egin barko da Bale, ba, hor ba, dugu Deitzen baduzu 0-bost, bost bederatzi Lausortzi, irusei, sei bost Eta hegoaldetik deitu ezkero 00 0 iru bost Bost bederatzi, lauzortzi, irusei, sei bost. ba, argi gelditu da. Bale, bide, zara mila kadei jasotzen ari gara, eh? Bale, bale, bale, telefonoa futan da bi, lehala ez dakit ba, ba. Kolasatuta, Pero aquí ateratzenari de la emendika ez ezingo dugu, azkena sentitzen dugu, gaurkoan ezingo da izan. Konpontu barko ditugu, renguan berba da. Oso berazkarritu duzute denako atera. Eh, ah, bai. Entzuleak diot. Bai, bai. Da bueno, men temporaikete. Eske gauzada ba, chafatu digula elkarrizketarena ez kontratatu bezina. Eh. Ba, Jaion arte ni zate nada, bai. Ta bueno, ba, es que un... ba. bai. no, mañana, ahora cada mañana que va a tener Bai. Y esto espero que tú eh? Vaie, maten dio Kriston Farregura, matendu. Neri beintzat, o sea. Bueno, mañana en vez de falta eta... y, eh, seguid, dugu gure rato hitxo berriz ere onat. La seita suenezartzeko, ze beti Bae. neko korrikatartenda, ta neko korrikajutenda Bae, Bae gaña Gaur, guatako ditugu, probasa, pero vas a Gaur serena... Oh, Ratas mía. de dos patas, Gaur igual le un, kakoare, man gobenuke Bueno, va, ba, ur van... Paquita del barrio Os dijo Opa, Paquita ¿Ora? ¿Ora? <risa> Mikroak iregitado, emakuke? Nas keres pillar? Zegaitzua den emakume hau Bueno... Guara... profesionalak Gua estuvo zer komentatzen azpikeria Boda egizute letra garguero? Eh? Boda egizute letra? Zerrena? A bestiaga... Paquitana? Ez... A ber... Espresor, bai badak izateik Te odio i te desprezio rata, de rata, de bueno, rata de dos patas Hauri badak izateik Estrebiak, Estoy hablando a ti Horda nor da, rata de patas Zein egimaten dugu Mugan Mugantzauden gure lagunek Gauden, edo dauden de Gauden, denbora guztia Gaur baitzat, arreman ez du aitzandu Berai Bueno, ba, es que mugan hori arratoi no chakur mota ezberdinak daude gehienez, bai? Bai, urdinak, ba, di, berdeak, oruinunak, oruinuna. Lan ba, ditabeteko hoten ditenak batzutan, euskaldunak, mm -hmm. euskaldunak. Oh, ba, Ala, da, bai. Eh. eta su definición batien dio <coughs> Euskotarrak. Euskotarrak. Ba. Eta, bueno, hau eta normalan noso proposamen arruntak izan hori dira eztakit, beste ere bat? Bai, eee... Eh, o sea, eh, bai, ni prentxari emango dioot. Zer ere leine? Espainiako prentxari, emango dugu. Espainiako prentxari, zer bai, dela eta? Zer dela eta, horren arabera, ba, azken egun honetan, eh, dozein, kate, bateiz ere beo eta interekonomia eta... Holako kanal elegante... Oie, TDT, party, eh, zan, si? bai. da, bai. TDT Party zan... Bueno, Baita? TDT Party... Hori, TDTko... Sartu ziguten ziria... Bueno, ziria, kanal asko daude, baina jo... Ze kanalak... Batzutan beldurren maten du telebista ikusteak... Eta, bueno, oientzako... Ba, Entzuten diren komentario batzugatik Jendea hori baina gutxigo hemen... Aipate izan pa ba, xayotika bota egin dute edo edo inju bueno injuriak ez da Ba, astakeria gizaratatik hartzen den untzia ba. baina ba, eh posible alda, bistu. Eh, bistu da pisto Pisto zer Pisto da digital Italian, sant Entsale <ritatket> Mariano Gitzali. Bai bai bai, por eso, posible al televista, osea... Euskala ikasteko klaseak erratitikan. Bai, bai, bai, ondo. Bai, hemen eh, ni bira kas le dituzte no? Titulazio gabe, baina ona. Negado está, o me mato. Bota. Eh, Berari. Vista que me han oistitsu eta. Taso que has matuado zurete, vale? Beldurra matendit. Tari, esto que ere intzuleak ere deituz da ezta kezu Esan bezala, ba, lehuko egitara Asmatzen bat dugu sari dugu? Asmatzen bat dugu ze sari dugu? Asmatzen bat dugu zute, ba, azkontzako arratoiozua Bai... Zer zugu zutatu? Jode, arratoioa sari... Sari... da, baina, bueno, sari-a ja, go, gokoz dituzun, eh? Ba, Guri maten bat dugu ze, bale, ornak Zerabiztolpon <laughs> dugu? Bueno, esanko ba, izkiztot piztak eta e, armatzen dut zuten Eee... Bat... Mm, Da oso va quechua Va quechua. Tipo a Tipo de o tipa Gizona da, Gizona da Oso va quechua da <risa> Ah, vai, vai, vai. <risa> Ay, va, va, va. va quea, va quea va Traducción lanage Traducción va lanage Vale, vegar en pista Eh Chocolateare Nantxa No, va. Va va. no Eta ba, ba, ba, bakea segitzen eh, Bakea zer bai, jarraitzen du. Nobel-bakearen... Ah! A, Nobel, bai, bai, bai. Ikluso, ba, bai, bai, Eman jote saeritxo bat, guk emango jo bezalakoa. Bai, bai. Eta... Foder. Gero baitere ba... Ainen baketxoa da zein eta... Hussein dauka bidarren izena. Bai, bai. Hussein, bai. Husein, Husein. Vaya, vaya, Husein. Husein. Eso es, es la la partida de nacimiento y Husein, il se supone. Es. Il du Osama Bin laden. laden Eta Zadan Josein Zadan Sadam jo, baya, Ke putali, baya, eh? baya, Munduan badago Ez dakizu Estatu, bat, estatu batuetan ohikoa da eh, Normalean bi zen Jartzen zaizkio jendeari Hemen ohikoa da bat Bi bat eh, Josemari bueno, ere, eh, bai, Baina eh. bueno, Azken aldian Hemen bat Jartzen da Baina Norengik nahiko oikoa da Bi zen jartzea Jendeari Orduan honek Nahiz eta B be... O <laughs> Estu besta esango dugu <laughs> Bueno Barak Josei Obama, bere izena no du Josein. Bere izena da Josein. Bigarrena noitura dute bi izena hartzeko. Ah. Gero, barak Obama bezala ez gutzen baina bere zean barak Josei Obama. Bere familia ez da baina Afrika. Aita, aita. Bye, Kenia. Aita. Kenia Ama, non bizitza? Bueno, ba, bai, saria beretako zen. Asmatu dut oso ondo. Bye. Plan chaloidi tamiko plan ze tontadea na bai, bai, bai, da ratamu dut kultura la Bueno, arakin bai, sunez ditun farsa guztiak eta gezurrak eta ba bueno, azkenean era hau, ba, beste farsa bat baino ez da, beste etapadera bat. Bai. Bere bere bozkak lortzeko eta eta hori, ba ez da, gaste zer gaiagorri geiteko, zaila badagizute tiporin norden zer egiten duen eta Gainera, jok, horrek horreirea izena bat Nik aipatu nahiko nuke kuliosoa dela, e, bakea promulgatzen duten hauek. Zerrash iltzen duten jendea. Nukenea jakingo ez balukete bakea... Añera... Baina... Eta gainera hori gendutela kristoren medita... O sea, tipo egitea da ikristoren mobi da eta ez dut arkitu urtetan, e, noski. Daukate nasa osoba bereien azetik eta ez dute... Nasa? Bueno, Nasa edo... Eze, no, nola Armada? Ez. Zia, talen. Zi. Agate, zio, guztia atzitik genete ez dute ez dute arkitzen amarrutetan, hori ez da irre, ez da reala Urbiltzeko mikroa Mikroa, mikroa Baia, gaia, aurrean okat Baia, baina abrukezu entetan Bueno, ba onen beste ez ez dakit doka zuten beste proposamenen bat, zabeztea bukatzen ari zait. Ba, erradio terror, eh? <laughs> vale, ba, hor di joa No, espera. Ah, weiz. Urg. Pem, pem, pem, Zonalizan duzuten bezala, ba, soinutxo batzuk esan diguta, ja ordu biak badirela, beraz bukatzeko ordua heldu da, eta... Ba, bueno, e, agurtuko dugu saioaz. Bai, hori da, ja, ba, emendik aurrera, euskionekin e, bukatuko dugu saioa. Ez? Bai. bai. bai. Dornako ba, garrida urpegi ba, de, bueno. Berak erabakita momentu ontan. Bai, bai. Bai, hori bai, da, ala, nik ere badakit bortiz jartzen batzuta. Konisa. Eta, bueno. Baina, ez dugu hitz egin hortaz. Nuntzen jen, hitz egin genu nunean, zule aurrean gainera Ai, bueno, bueno Ba hori, agurtzen ver... gara, ongi bazkaldu, ongi pasarratxaldean urbiltzen mazera te sagardugunera Eta gara, kontuz, kontuz. gero kontuzko txartzo ma duzute Eta berritxarrak dagoela herri burratxen <susk> Ai... Eta hona herri burratxere bat uh, dagoela Huu, berritxarrak! Gorka! Eta, <susk> Eta bueno, ba hori aguztia, bera 6 ¿Esa un gozo a vosotros, querida Mariano? ¡Vaya, <risa> vos! Oh. <Bye>, oh. <risa> bueno, pues te has y te ha dado mater arte. Gaur egun gogaztiak, drogadiktuak, zikinak eta alferrutxak zarite. Et, et, et, zaiz eusaten agona, baina guzer gara. Feministak. Hizikapitalistak. Antifaxistak. Euskaldunak. Ekologistak. Okupatzaileak. sexu askatzaileak. Musikeroak. Internazionalistak. Maitakorrak. Kasleak. Langile eta langabetuak. Malabaristak. Sortzaileak. Gaztetxeroa! Gazteakara! Antxeta mina, eguerdiko bita mina. ordu batara orden gutxitatik ordubietara.